بسم <تصح> الله الرحمن الرحيم باب القراءه في الظهر والعصر قد هيك شق نشديه چدو راثر کې جهه ذکرت کې شام دې دي ادمي <سلام> جهادنا ذري خلق ذهن دار چې سر <سلام> ناپيرت <سلام> نشدې نه جهدان نسير پایموکی خدا نصبت مالک تشویده اخوالده عالمان. تدین اعلا وچه دی سوید امن لغفلا او حسن بن سالح ابراهیم انا حليا دلیل داد ابن عباس دی روید دی اکان رسول اللہ اسلام رقوه فضول واسق کانالا اگر این خوفیه بیویده کنی بیویده کنی فی ما بینو ذا سعيد فحلوي كذلك قال او حماد وكفدي ديف او سشجان لو یو من گنه په کولو ابن عباس فديو ويشار من ال اولاء ما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله خدي بن داو محمود برسولو فبلغ والله ما مرض هي او ذا عصر فخرا رسول الله صلى الله عليه پتیرین رسول الله صلی الله علیه وسلم سره کړي وای کو زمو الله تعالی رې رسول الله صلی الله علیه وسلم خراب کا کان صدات الملخراتن وسقوتن لا دی بعدا دی پوزور کې قدرت کوي ډیره سخت شو له دا خبره وعید ما زم شو فخیرات باندې په ها هوا یو سلام علیکم یا طالب یو نو خل یو فلان د ویتره د نور د نور د وزور عشر کې کړهشتو دي او سران دي او او کتا سویچ پروي دي نه امباس کې داري غري دي نو موږ یو او یارو د سوی دي نو څخه دي دا پدي باغ کې مون کر راوي څنګه تا ویني د کا پدي کې د شخه دروي ته خلاف رایدا او صقر او د سقنه چې خلاف کوشي کوزو فالو کړیو وا چې دا په حد زده فالو کړی نه هغه روي شاذ یا منکری څنګه تا دې میته وو هغه مخالف روي کوي شاذ یا منکری او دا او صقر یا سخر وې چې ده محفوظ معروف اغشال نتا دې نو څه شو معروف اول <سؤال> معروف او <سؤال> معروف محفوظه د <سؤال> ویتن <سؤال> ابوري د لیکه قرات هواي دنه خد خو تر دود معلوم شه مخته نه تیا خد مراله معلومونه دا یو استراب مخته نه لور حرورهم خبره چلای دلته استراب اخر کې به تیا فون د خلقت وای ها او مخته تر و قرات ہوئی جب ته سلواڑی او دته ماته پته نشته چه هر کلام نقد تحقق شولہ نن نه ما قال <سؤال> من ذلك دد خبر فهم نه کو دل بلکی دې کتاب وزاره جمع کي جبتی استعمال غالي دته ما پته نشته دي روسه خبر دې موې چې ډرایتي کاو ها قد تحقق رات رسول الله اسلام فيما مما سنن رسولي موذهي من هاذا الباب انشاء الله رابمشي ما ان قدر وی او هغه وروه اغره وی ته نه دي کولای چې د نعم باس نه اړتیا نه کړم ما خپله وی چې څوک یې جبه دي سوالي تاسو او په د دې مرتبه کې وای ویلې ها هوه یا اللہ دوبارہ نن هم انده والا نایي تكن ابن عباس وې اکرا او فجر او العصر او الظهر بغیر ابو جبیر ابو بشدای چې خلف الایمان پکره املي هم اکرا او دې کې قرات د فاتحه خلفې او شو او خلف الایمان صاحب شو د منفریدو خدا ایمان خپل تعریف ولاسه ده دا خبره په خپل ذکې نه ده پر چې کله دا خبره راتلا التبي تحقيق او چاغه موازيد اعتماد خلف الایمان کموځیه د دې کې خدا له قدر هغه د یع بیلاری خدا موزې اعتماد او اعتماد په معنا پیګیدل خلا خلف الایمان نه دائچه بای انَالت مون گرودALLY امجاد repayاد که دائند، دائن زیادت محفوض دیر کنند دائن زیادت محفوظ دیر کنند are Beاشین similar دائن زیادات مخفوظ دیر کنند دل کنان آگر و کسوخ سے در مجادز پر شئر ما دې ته پوزو کوبل چې ها قال هما امام کا دا کا بل دي اقتدار ستاده شيخي رات حق را مين هما قل له وهما قبل فکه دې خرات مونږ تهږي وای او دې سم د قران مونږ ته تقليد خو دې مسعود کې قل له او واه ها وقدر هينا الامام يحمل من المحمود ولم نر المحمود رحم دره الامام شيان داوس خاصنه بيد اشارهي شي هر كار خلف الامام قدرت را نه نو امام پترته پخیرت د مختدی باندې امام اقتفا نه شی کوله ها پخیرت د امام مختدی اقتراف کاوله شی مطلب دا دی چې عبارت النس اگر چې خل ف ل امام کې دی خو و نس د امام هم دی په فائتافرو وای دا اوس ابو قتاده دی او بلمو وری دا غته چې جاهر په موزيد د اخفاء احتمال د احتماله دی نه یخر و فیاس معنا الایات دا نو کتاب یاداره ها چې جهر په موزه د شت کې ترې محتمل دی ها دا روایت ابو قتاده دی دا وایي ام ذکب و قتاده ها وا غورا های دیو غورا های دی آن های دی دیګه متوجهی شی باری کنق تراغا هغه ذا چې علی پرویت کی کان یقو فت قاتین الودین من زوری دی ام و القران ذند سوره همراغه او فلاس مين مس ذلك د دینه مماسلت معلوم شو د زوهر او د عصر فقرات تعبیر میثم او قوم یاد بيد صدا ته کېونه بې ها هوه او نه تعالوا راشین نقیسو قرات رسول الله صلی الله علیه و سلم فيما لم يجد به من الصلاه معلومات کو چيسمه بچي کومعرفه منه رجالان د دو کسانو اختلاف ثاني مګر ټول موافق شلو تخمین ولغو دماس بخین د دکو رکاتونو او دماس بخین د تشروکاتونو تماځي ګر د ډاکورکاتونو تماځي ګر د تاسو سره کاتونو हल्ला د اساسه توجو برابر کیي صفایا یپت عجلت تلبه ماده الفلسفیه د نن تماس پخین د سورکاتونو ډاکو وې دسو تاسو تماځي ګر د ډاکورکاتونو به د تاسو توجو ټیک ساعت آیات، پہریو رکاکی تیسا آیات، مجمع سو شدو، پہریو که سو شو، او دا ماسوخین پینزلس آیاتونا چا پہریو که وہ رجی، ہریو که وہ رجی، پہریو که وہ رجی، پہ دے مجمع سو پینځل هر یو کې څو شلو او ماجګر کې مجموعه کې 30 آیات کې او تې نو هغه د یو نصف چې د مجموعه چې د مجموعه څو شتې شنو شلو پینځل شنو تو سرکړه دنیکي 3 جلس هر یو کې د 15 نیسه طارق چې دا مجمع شو شو او مجمع 15 شو نه د 15 نیسه به اکل شو ری او ری بیو ورن مازی غړ کې پما شپخین کې د مجمع 60 او د یو یو 30 او ما شپخین کې د مجمع 15 یو یو شو شو او ما جگر کې د مجمعا دکو دکو کې 30 یو کې 15 پتس کې سوشلو 15 یو کې سوشلو س سوشلو دلتا پربوات خبرترا غلې څنګه خبرترا غلې کله کله مجمعا وې اوه او کله کله مجمعا او کله کله مجمعا 60 او کله کله 30 یو یا 30 زما په هیڅ کې غږ دی یو را او د مجما سره دی کله کله دشي وای شه په دې څه سو کې نسب ده و نو خیال لا وای چې دیت ته شو کې نسب غني د 60 34 یا 15 ناغه دی یو را کوونه کې د یو را کاټي سب غون کې د یو را کاټي نسب شي د یو را کا 30 دا خل ته مال کې راغلي دا یو خبر چې د بن سوتل شي دې دې پریشانی جوړه د تیرې قياده وا تعرض نشته قدرت نه و یا دا او څه ځای دا نه چې و خم خم خا مال مسو شود ها او صايه لکس کوه تخالې سماره د با یو لغلو نو تراوي کې ها خیره پسانات کي تراوي کا خدمات کو کې گا معنى ان كان جماد ض salah المض forty سيارات وشÖ به سماوcy. ما نعم الله سياره خاطف شركاً ş في ذهين عصترا**** وتفضيل سراس النصية toute مشاوه mae عصتر و انه اقصرk مر تنادت هغه همت ما نه لوستو کېږي ها ګوره د مجمعع خصوص سره د قیاو راځم په ساده چې هر رکعت کې قدر 30 چې مجمعع خصوص سره شول <سؤال> کو نه شو نه 15 څخه 17 ښه پیدا کوي په څوی پره کاته په یو یو یو یو یو کې هم مجموعه کې زور دي ها یو یو کې 15 مې مې کتي شوکان ها ورته سین نس پر ځای کې د په مجموعه کې د مجموعه کې د 15 په یو کې نن نه نه پ یو یو کې د 15 نس ووایه تر څو پر کل وو راځه من نحرزه تحمين بم لگاوه ها فايورہ کاٹھہ قال خاله یعنی ما چې چیر کوو نو مطلب چې رسول الله صلی الله علیه وسلم شروع کړي وانه هغه تان به ورکه کتاب نه ویني په ما دي ما کوم دا غره خبر دې کله وکړ چې حنی دې ما قال <سؤال> ولم أصع منها النبي اسلام سيدتي صلاه ما ته نو ور دې قال فرا صاحبونو کرا عمر ګر دې دې ما ني دې عمر ګر دې دې ني اگر چې من قطي شو م قطي حجيتي عمر خو دې دې کرا واه ان دغه دې سره دلتا و څه چې لاله استراب له خلنه شپه خيرات باندې ها قال قد اذن ابراهيم قبل هذا دعنا سابيتي اثر حدا له د فقرات کې ويردا صريح دلايت فقرات کې نفس کې نه ده في مقابل د خلانه ها وليا غتصو شاذ غريب منكر بس بس بس زه نظر یې غان دي خو الله مو څه وختام دې څه کوې ها قال قال دا خو څه منته څه خبرې ورایې ها منته نه